28. fejezet. 2013. Iraki-szíriai határvidék. Mindenki csöndben ül. Hallgatjuk a Black Hawk helikopter megszakott hangját. Paul mellettem bambul. Agyban már ő is javában az akció közepén tart. Nagyon fontos a koncentráció, nincs is más esély az elménknek, csak az, hogy újra és újra átpörgesse a lehetőségeket. 12 indultunk a nyugati-iraki határ közelébe. Ha Isten is úgy akarja, egy kietlen sivatagban fogunk érkezni. Szállításunkat a 160. szóár végzi, amely szintén egy különleges légi műveleti ezred. Mondhatjuk úgy, hogy szoros kapcsolatban állnak velünk, mert számos akcióban tarulunk válvetve egymással. Az egészségügyi személyzet is velünk tart, némiképp feszélyez minket az idegenek jelenléte, mi tizenketten senki másban nem bízunk jelenleg, csak egymásban. A többi egység úgyis a bázison marad. A mi feladatunk kissé komplikáltabb lesz. Felderítés és nem utolsó sorban megsemmisítés. A helikopter ereszkedni kezd. Tudjuk, itt csak az operatív és egészségügyi csapat száll ki. Mi kicsit közelebb megyünk a célhoz. Legalábbis reméljük, hogy ott lesz a cél, ahol sejtjük. A radar gyanús helyeket mutatott. Valószínűsíthető, hogy skád kilövő állást fedeztünk föl. Hogy egyszerűbben fogalmazzak rakétákat, amik bármikor útjukra indulhatnak és Izraelbe csapódhatnak. Földet érünk. Paul határozottan szemez az egyik nővel, aki valószínűleg orvos vagy ápoló. Elmosolyodom, de nem szólok semmit. Amikor elhagyják a gépet, rám Sandit. Remélem egyszer kezelésbe vesz. Miken jár az agyad? Látom, kikapcsoltál rendesen. Viccelsz! Három órája le sem tudom venni róla a szemem. Elképzeltem, hogy nézhet ki fehér köpenyben. Ferhögünk, Már csak azért is, mert egy katonai bázison az orvosok ugyanúgy katonai ruhát viselnek, tehát a fehér köpenyes látnivaló valószínűleg vágyálom marad. Jól szóra, kosztok? Húzza fel a szemöldökét az akciót vezető parancsnok. Elég jól. Vágja rápol. Azért jó, ha tudod, ha ez a szépség közel kerül hozzád, akkor már nagy baj van. Tőlem az utolsó kenetet is feladhatja. Hülye. Elhallgatunk, mert újra emelkedünk. Cél a kietlen, száraz, kegyetlen sivatag. A pilóta kézjelzéséből tudjuk, hogy a koordináták szerint megérkeztünk. A helikopter nem fog leszállni. Kötélen ereszkedünk a földre. Felveszem a mászós kesztyűt. Én csak így hívom. Ami nagyban eltér egy sima taktikai kesztyűtől. A különbség a kettő között hogy az előbbi hővédő és érdesebb felületű. Így surlódás során sem gyull lángra az ember tenyere. A felszerelésünkkel és a fegyvereinkkel a rögzített kötélhez pattanunk. Elsőként én ereszkedem le, majd szorosan tartom a kötél alját, hogy a többieknek könnyebben menjen a gyors lejutás. Mindenki szétszóródik. Amikor az utolsó ember is leér, elengedem a kötelet, és én is meghúzom magam. Két perc elteltével minden emberünk a földön van, a gépnek pedig nyoma sincs. Nem jellemző ránk ez a fajta földre jutás. Általában nagy magasságból megközelítőleg 5 vagy 7000 méter magasról ugrunk. Az ernyőink is kis felületűek a legnagyobb pontosságot követelő ugrásokhoz lettek kifejlesztve. Persze van egy nem elhanyagolható előnye az ilyen magasból ugrásnak, mégpedig az, hogy a gépet garantáltan nem hallja meg senki. Így az akció nem feneklik meg olyan apróságokon, mint holmi radarbemérés vagy zajkipocsátás. Egy T-10-es ernyő alacsonyról nem alkalmas a célzott ugrásra. Legalábbis szerintünk nem. A hangtalan, pontos, gyors dolgokban hiszünk. Mivel itt azonban más esélyünk nem volt, csak a kötél, megoldottuk. Azt, hogy a kietlen tájon, a határhoz közel járöröktől tartva épületek hiányában fedezéket találj, na azt nevezzük egyszerűen csak szívásnak. Igen, pontosan ezt nevezik szívásnak, nincs fedezék, nulla, nuku. A földön heverünk, a szám annak ellenére teli van homokkal, hogy a csukjából csak a szemüveggel védett szemem van ki. Kurva hideg van, befagy a picsám. Pontosabban lefagy a tököm, mert hasonfekve préselődöm bele a hideg homokos földbe. Pár óra múlva fog felkelni a nap, akkor sem leszünk jobb helyzetben, mert nappal meg forróság garantált ezen a vidéken ebben az évszakban. A sisakom tetejéről leengedem az éjjel látómat, és megszámolom a társaimat. Mindenki megvan. Kézjelekkel kommunikáljuk le, hogy épségben vagyunk, készen állunk az indulásra. A csuklómra erősített GPS-re nézek, ha minden igaz, pár száz méter után egy eldugott objektumhoz érkezünk. Nagyon remélem. Zöldikéim, mehetünk? Szól bele a rádióba a parancsnok, amire mindnyájan felmutatjuk az igenjelzést. Pontosabban a készen állok reakciót. A zöld megszólítás egyébként nem véletlen. A Delta Force különleges egység tagjai legtöbbször a rangerektől, vagy az Egyesült Államok hadseregének különleges műveleti parancsnokságának a USA-szak katonái közül kerülnek ki, másnéven a zöldektől. Miért is zöldek? A zöld csapkájuk miatt. Ennyi a magyarázat, nem több. Tehát ezért a deltaforszosokat csak simán zöldeknek is nevezik, ami megjegyzem kisé téves. Hiszen nem minden zöld csapkásból lesz deltaforszos, és nem minden deltaforszos volt zöld csapkás. Mivel jelen esetben nincs ellenség, összeverődünk és ütemes menetre váltunk abba az irányba, amerre a navigáló mutat. Egyre közelebb a határhoz. Szíriában nem egyszerű a helyzet, de ugyanez elmondható Irakról is. Így, hogy évek óta katona vagyok, határozott véleményem van háborúról és békéről. Vannak országok, nemzetek, amelyek képtelenek a békére, és vannak, amelyek sosem háborúznak. Az egyik nem menthető meg, a másik nem sodorható bele, de amíg világ a világ, mi ezen próbálunk változtatni. Ahol harcok dúlnak, ott békét akarunk teremteni, ahol béke honol, oda visszük a hadviselést egy szövetséges ajánlattal vagy segélykéréssel. Szóval véleményem szerint mindenki részese a csatározásoknak, mert mindenki áll valamelyik oldalon, még ha fizikálisan nincs is a helyszínen. A háborúkat egyébként is messziről indítják, és a hadszíntértől messze fejezik be, asztalok mellett. Emlékszem, egyszer nagyon berúgtunk pollal. Akkor a magas röptű gondolataink közepette oda jutottunk, hogy voltaképpen az egész világ egy kurva nagy háború, mindenki kezében fegyver van, kiében ilyen, kiében olyan. Van, aki eldöntheti, melyik oldalon harcol, és van, aki nem. Van, akinek lehetősége van hazatérni és megpihenni, van, akinek nincs. Hazája mindenkinek van, még akkor is, ha az a haza olykor behajtja az ajtót. Olyankor be kell rúgni, fel kell törni, behatolni. Olyan nincs, hogy egy nemzetnek, egy embernek nincs otthona, hogy kitaszítja a hely, ahova született. Háborúzni sokszor nem valami ellen, hanem valamiért kell. Igen, azt hiszem, a háborúnak két fajtája van. Védd vagy vedd el. Itt, ezen a vidéken menetelve az a kérdés zakatol bennem, hogy vajon miért vagyunk itt. Védjük meg Izraelt. Vegyük el Irak fegyverét. Védjük meg a civileket. Nem igaz, hogy egy katona sosem kérdőjelezi meg az akció fontosságát. Onnantól, hogy megölsz egy embert, akit nem tudod, hogy miért öltél meg, más sem jár az agyadban, csak a miért. Görcsösen igyekszel válaszokat találni. A békéért, az ártatlanokért, egy országért. És olykor felteszed azt a kérdést is, hogy mi közöd ehhez. Főképp, amikor tragédia történik. Mi köze egy amerikai katonának ahhoz, hogy Afganisztánban polgárháború túl? Minden. De amint halálos sebet kap, már semmi. Azt hiszem, ez csak egy katona értheti. Terrorista ellen harcolni elismerem kicsit más. Voltaképpen ez is oka volt annak, hogy a különleges alakulatot választottam. Megfogható benne a rossz. Tisztán látod, mit miért teszel, és a lépéseidhez az eszközeid is megvannak. Biztos lehetsz benne, hogy a jó oldalon állsz, hiszen jó szándékból még nem léptek színre terroristák, és nem tartottak túlzként embert. Ahol az ember eszközzé válik, ott megszűnik a humánus eljárás. Valakinek az életét felrakni a pókerasztalra tétként, az sosem lehet jó, bármi legyen is a nyeremény. Ország, vallás, hatalom, pénz, lehet bármi. Az élet a legfontosabb. Elvenni más életét akkor lehet, ha azzal másokét mented meg. Ez az én mottóm. Ői, hogy mások ne halljanak. Van egy másik fontos tényezője is annak, hogyan leszel képes feldolgozni a dolgokat. Miként ősz? Tudom, már-már elmebetegségnek hangzik, de egy élet kioltásának igenis vannak fajtái. És erre csak akkor jöttem rá, amikor szembesültem azzal, hogy az agyam miként raktározza az emlékeimet. Ha az életed a tét, nem válogathatsz az eszközökben. És valljuk be, olyankor nem is az az ember vagy, aki a világra született. Nem vagyunk egyformák. Ezért csak azt tudom kijelenteni, hogy én személy szerint külön polcokra pakolom magamban azokat, akiket messziről veszek célba, majd a fejükbe engedek egy golyót, és azokat, akikkel testi kontaktusba lépek. Nem. Nekem nem mindegy. Talán másik száz katonának az, de nekem nem. Amikor mesterlövésként szedek le valakit, mert az akció megkívánja a távolból célzott lövést, a szemem sem rebben. Öt perc múlva túl is lépek rajta, hiszen ilyenkor általában rajtaütéssel folytatódik a terv, nincs is idő az első lépésen nagyalni. Ha azonban a kezem között veszi valaki az utolsó lélegzetét engem látva dobban utolsót a szíve, akkor örök időkre kísérteni fog. Egyszer a kiképzőnk, amikor a harcművészeteket tanultuk, azt mondta, hogy a közelharcnál semmi sem mutatja jobban, hogy erre születtél-e vagy sem. Én már tudom, hogy erre születtem. Mindezek ellenére ne gondolja senki, hogy csak előrefelé nézünk és nem kattogunk akciókon olykor. Az adrenalina pillanatban mindig mindent felülír, de amikor lecsendesül a helyzet, és minden visszatér a normális kerékvágásba, akkor kifordul a sarkából az egész világunk. Ezt nehéz elfogadni. Talán az a legpokolibb, hogy a múlt sosem válik elmúltá, mert újra és újra előjön, megidézed, átéled minden pillanatát. És ezt nem valami nosztalgiázásként kell elképzelni, hanem véresen komolyan. A határ mellé al környékére érkezünk. Itt lesz az állomás helyünk, ugyanis ez a térség a legalkalmasabb arra, hogy Izraelt bombázó rakétákat indítson. A mai szakát nyugalomban töltjük, sőt a holnapot is. Innentől csak éjjel mozgunk, felderítünk, megsemmisítünk, mindaddig, míg véghez nem visszük mindazt, amiért idejöttünk. Hosszú napok lesznek. Az eltelt napokban találtunk egymáshoz két közelálló kilövő állomást. Hosszas tanácskozás után úgy döntöttünk, hogy nem behetjük be az egyik bázist, anélkül, hogy az ne tűnjön fel a másiknak. Így sajnos kettő ellen kell harcba szállnunk. A csapatunkat ketté osztják, de ez nem probléma, mert meddigtől a Charlieig mindnyájan duplikáltan vagyunk jelen. Emellett az az egyetlen jó hír, hogy közben megérkeztek a Polaris mrz mert ezek nélkül a homokfutók nélkül itt félemberek voltunk, és az akcióhoz egyébként is nélkülözhetetlenek. Iszonyú gyorsak, már pedig a rajtaütésnél ez a legfontosabb. Több mint 500 kilométeres hatótávolsággal működnek, így biztos nem csak oda, de vissza is hoznak. Egy 12,7 mm-es és egy 7,62 mm-es géppuska segíti majd a munkánkat. Jobban mondva nagyon reméljük, hogy elvégzik a meló nagyobbik részét, és megsorozhatjuk őket. Lehúzom az éjjellátót, fölmászok a polarisra, megkapaszkodom a csőbe, a sofőrtársunk gázt ad, a homokfutó pedig azonnal elindul. Az autóvezetésből ugyanolyan kiképzést kaptunk egykor, mint sok minden másból is. Az ember el sem hinné, hogy hétköznapi dolgok is a tréningbe vannak építve. Egy jármű sosem csak úgy ott van a segged alatt, hanem abban a pillanatban a fegyvered is, mert minden olyan tárgy a fegyvered, ami megmentheti az életedet, vagy sikerre viheti az akciót. Nos, az autók is ilyenek. Az egy dolog, hogy megtanulsz technikákat a vezetés során, de piszok száraz anyagként a fizikát is a fejedbe verik rendesen. Típustól kezdve a jármű nagyságáig tisztában kell lenned vele, hogy hol a súlypontja a kocsinak. Milyen manővereket tudsz vele végrehajtani. És nem utolsó sorban, hogy miként indíthatod el kulcs nélkül. Gangster nyelven, miként lophatod el. A vezetéstechnika tanulásánál mindezek mellett figyelmet kell fordítani arra, hogy milyenek az útviszonyok, milyen az időjárás, sőt, még arra is, hogy egyedüli szerelvényként mozdulsz előre, vagy esetleg konvojban. Ugyanis a konvolyban haladásra egészen más szabályok vonatkoznak. Ha mindent jól csinálsz, egy motor, egy autó, egy terepjáró vagy bármi, ami gurul, lehet a páncélod és az életedet jelentheti. De ha elbaszod, ott halsz meg. Az a legszarabb a sivatagban, hogy rohadt csöndes. És ugye ebben a csöndben te fülsüketítőnek találod a legapróbb nezt is. Szerencsére a homok és a föld nem vezeti úgy a hangot, mint a víz, így nagy valószínűséggel későn vesznek majd minket észre. Megint ott a ha. Nekünk a feltételes mód csak nem ugyanaz, mint egy kijelentés. A ha sikerül, nem létezhet. Ugyan. Hogy tudnánk akkor elindulni? És a hat elhagyva már is marad egy szó. Sikerül. Másképpen fogalmazva, teljesítve. Nem kommunikálunk, mindenki tudja a dolgát. Feltűnik az állomás, ami inkább egy romhoz hasonlít, mint egy kilövő álláshoz. Fontos, hogy a két egységünk egyszerre érjen a két bázisra. Ezt adott időponthoz igazítottuk, mivel rádión csak az akció befejeztével beszélünk a másik csapattal, akkor is, ha a csatornánkat hetente frissítjük kriptokódokkal, így a frekvencia titkos. A téglafal félig leomlott, arabírás van ráfestve, sok a nyílás, amin keresztül be lehet hatolni, ezért villámgyorsan döntök a betörési pontról. Fehér, alfa négyes, nyögöm a fülesbe. Épület eleje, földszint, barról a negyedik nyílás. Nincs időm tovább a helyszínt kémlelni, mert emberek jönnek elő, reflektorokat kapcsolnak és tüzelőállásba helyezkednek. A memóriámban elraktározom a látottakat, közben felszíszenve lekapom az éjjel látómat. Faszom, megvakulok. Elkapom az egyik gépfegyvert, tüzet nyitok, a többiek is aktiválják magukat. B1-es, aki jelen esetben Norton, int egyet, ami azt jelenti, hogy ő sofőrként marad a homokfutónál, és biztosít minket. B2-es, Stone, fölpattan a helyemre, átveszi a gépfegyvert, a mellettem lévő B3-as, Butler is marad, ő a második géppuskát használja. Mi többiek egymást kísérve, biztosítva törünk előre. Lát, felmér, Hideg fej és helyzetfelismerés. Gyorsak vagyunk, mindössze pár méter után már nem találunk ellenséges pontot. Hallom, hogy az egyik géfegyverünk elhallgat, és felbőg a homokfutó motorja. Kockázatos, ha harcol az ellenfélde, de az sem ad nyugalomra okot, ha csönd van. Az elrejtett bombáktól vagy öngyilkos merénylőktől mindig tartani kell. Az épület sarkán álló reflektor kisé elvakít minket, de el tudunk szaladni mellette, és ott hatolunk be, ahol korábban parancsba adtam. A kinti fény után vak sötét jön, az orrunkig sem látunk. Visszakapcsoljuk az éjjel látót, és abban a pillanatban fel is lélegzünk. A rakéta a helység közepén áll, alatt a kövek támasztják. Fölemelem a fejem, a csillagok ránk világítanak, nincs tető az épületen. Körbejárjuk a teret, meggyőződünk arról, hogy már senki sincs bent. Tiszta mondom a fülesbe, tudatva a kint lévőkkel is, hogy bent vagyunk, és nincs ellenség. A látottakból kiderül, hogy csöppet sem számítottak az érkezésünkre. Valószínűleg aludtak, mert szőnyegek, pokrócok és teásüstök hevernek a homokban. Amint meghallottak minket, kiszaladtak, mi meg megsoroztuk őket. Ketten becövekelünk a rakéta mellé. Ezt innen már nem adjuk, csak amerikai kézbe. Szabaddá teszem a rádiócsatornát, várok, míg zöld jelzést kapunk, ekkor szólok csak bele. Fészekben. Veszteség 0. A másik vonal is azonnal jelet ad. Fészekben. Veszteség zéró, Egy sérült. A rakéta másik oldalán álló B5-re, campbell -re sandítok. Kódja. B6-os. SC minőség. Kurva élet. Pól. És lőtt seb. A szívem úgy dobog, hogy mindjárt kiugrik a helyéről. A sebeknek többféle kódja van. Az SC a Sklopetarium szót takarja, vagyis a lőtt sebet. A B6-os meg Smith. Pól. Reszketni kezd a kezem. Tudom, hogy több infót nem fogunk kapni. Arra várunk, hogy egy kisebb csapat átvegye a helyünket, és gondoskodjanak a rakéta megsemmisítéséről. Körülbelül egy órán belül légijegységeket küld a parancsnokság, akik a földel egyenlővé teszik ezt az egész kócerájt A lézeres jelölést megcsináltuk, innen már könnyű célpont lesz a terület. Tarski ki, haver! Később érünk vissza a bázisra, mint ők. Hallom a helikoptert, és látom, ahogy egy kisebb csoport körbeveszett sérültet. Ő lesz az. Lepattanok a homokfutóról, rohanok, ahogy csak bírok. Feltűnik a helikopter, bevilágítja a sivatagot, ereszkedni kezd, alaposan felverve a homokot. Már nincs miért titkolóznunk vagy bujkánunk, a küldetést teljesítettük, hamarosan kivonnak minket a műveleti területről. A parancsnok elém lépve fölemeli a kezét. Nyugalom, kisfiam. Minden rendben. A parancsnok elég sokszor becéz minket. Én kisfiam szoktam lenni, de most ezért nem tudok neheztelni. A minden rendben kijelentés mindent visz. Odaférek Pól mellé. Eszméleténél van. A lábán épp a nadrágot vágják szét, ami csupa vér. Rögtön látom, hogy nem életveszélyes a sérülés, és a lába is megmarad. Van kimeneti? Igen. Keresztül ment rajta, hogy ő a csajokon. <gül> Mordul fel Pól, aztán elkapja a karomat és félig felülve a szemem közé, nézve hörgi. Baszki, lefosom a lábam, úgy fáj. A szanitéc odéblök. Pól hátrahanyatlik, kinyújtja a karját, én mellé cövekelek. A doki pár pillanat alatt előkészül a segélynyújtáshoz. Kiveszi a dobozból az X-tatot, ami egy fecskendő, teli, aprós, steril szivacs darabkákkal. A legnagyobb találmány, többet ér minden nyomókötésnél. Belevezeti a sebbe, és elkezdi telíteni a mélyedést a szivacskákkal. Pól felüvölt, mire a parancsnok is mellénk áll, és mintha csak bohóckodnánk a vállára ver. Na idegroncskám, ez Pól beceneve, az álmod valóra válhat, mész a kórházba a doktor doktornénihez. A mázlista.